قرآن محترم مولدن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر و قرآن دا چکتیس نمبر کے چې په مسجد امیر ماویا مالا خٹک سوال دے کې پاگس پا دو ادارات کے شعر ہے دا دی دا ملاوی دو پتھے آسا تائی اشاہ دی توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دے مین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید ہے موبایل نمبر 031-1710-124 انسان <تصح> دی او دا تا سووی نی تا سو بحیران شد دا سو برای وزیر و او دا دنیا دار کس غدر استرخان نی نکسو پیجنی او کن پیجنی دا غدر استرخان امتیائی در استرخان خرچ کئیو اللہ و طاق اعتبار سرا پر مال کرسکی برکتو نمچیو ان پاپ کول مال لگوي بلې حديثو کراوي د صدقي کولو سره مال کې ما کمی نه راځي ښه کم خلک خیراتونه کړي مال لگي صدقات کوي نو په دې سره په مال کې هیڅ قسمه کمی نه راځي نو نبي اسلام فرمایلی بیاوري مونږ نه لگو بلکې حديث پاک کراوي ملائک دعا کوي چې اللهم اهد في منفقا خلفه دا کم کم چې مال لگي تو دې بشټي نه بدله او یا الله دا کوم کا جمع کوي دا غوته ولا ورکی او بس جمع کوي جوړ نه نه لګي نو یا الله پاکه تو را حلاک کینو ترته حلاک نشي غریب دې کې من کل موترې دروازه ولا ورډبې یو پر مړی جوړ لګوته ورکی اغه مالرته نه پاتې شي به په اولاد کړلاوي او ولګاو پجون دا واستاپه کارا دی خوشاله به او کله ته اغه پکټ پری ودی درو وی دویم ا ته بیا اوسیت کې دا لاګ ټوله گئے او دماغ کې ولګي دا لاګ ټوله گئے په اړې باندې نو لگے بیا غوښتي تاسویت په اعتبار نشته او تاسو په ګډې ما یڅ کې اوسیت کولې شي بیا عمر باندې فقدا اورطوري الی انفقو مال اولادو مخدار اوربن ال تک بیا ټول خرصو خیرتونه مې راتونه نه يو ولګو مال او چاته چې الله تبارک وتعالى ته صلاحيت ورګي یعنی پا مال که انتهی برکت دیکنی گو ریخا او ډیر دا سی بلاجی ربونه جیداد والا داغو روزانه دا دینی انکم اغزرگونا مندلی انکم داغو لکون کرونا داغو لباس و داغو خبری توس رکین اسطاب پیسی لوسو دی کیا را یه اتانیز بی اتان اصوار دا پا را دا سی دیر خوار پڑا نو اصل غنا غنات زلو غنا دا نو مال و سر دیر او ولا کو نو تجربه نه والا داغه له با سودا و نه استولاړه دا خبره چې بس بالکل جی حالات خراب دي ښه غریب د وروډه درګه نه لیدات خبره کوي ډیر غریبانه او الحمد لله اودې تیر دي ښه باید نه شکرېタニ کنه تم کو تعالی نه مړي باید تعذیب او چاې تپوځو طالب نه کوي کړه وروډه جمعه تیرایي کنه او یو ته دا راستا بیا وروډه نه نه نه نه بجته ما خام وروډه ورو وبلت دې څنګه دې یا وساره ما هم ساره مرا ور دي یا ايها الذين امنوا ايمان والو خرج کويو اسوق د الله په دین خرج کیو ندارنګ دا غتين پهوندو کارونو کې رغبه دا ايسيہ مما د ارمال له مونږ در کړي لایدا ثماله يا جماعه مال کین لگوا او بار بار الله وی انفقوا انفقوا وما لكم لا تنفقون لنجد غير شمو بخیل جوړ کړئ په دې دا بخیل انسان د الله رضایت به دی حدیث پاک راوی چې مدیشری په حدیث نه کلکړی دی نبی رسوله سلام فرمای ال بخیر بعید من الله دا شوم سره دی الله لدلی په جنت نم لري د خلکو نم لري قریب من النار اور ته نزدې یا ای او هغه چې ایمان لرو <سؤال> او انفاق مادہ او سید د زانو کې غریبانو ته درمداديم او غرمدوډه په خې کیثارن پوخیداټې نو دوري ملګرو راپاره اچيانه څو وڑوت ورکېو دارنګي په لري نو ته غشه دا بد دوري ته ملګریه غلی دا بد الله میلمانی دا باغیس کیو چې څو دم طالبان او د قران والا خدمتونه کويو اللہ ری مال اولاد کورنو کی برکتو نو آجائی اللہ ری دنیاو دا اخرت خوش آلے یا یوہ اللزین آمنو انفقو در دا دا خلچتا او کمو د ددوا دل تحلانو کو کونو کو زیٹول ملگر د تالیبان اوڑو دواگا رکی اکا بلاغ یو بزو بلاغ اوڑو نپی جنگلو نسو چوک ماشمانو تر ماسو نوار گئی سو دلتزان سرا نارینا سرا روڑی او هغه ورځ هم دا د وران سره مسلسل کولای شي دا ورته رغښتې ده د دې با ان شاء الله ډیر سمرات او ډیر برکاتي یا الذینا امنو انفقو او ډیر پاک په سبیل الله د انفاق په سبیل الله ډیر برکاتي دلته مدرسې ته مخکی وخت ساتو دي کار څنګه لا کو نه وړه غریب ټوکی رسول موټر سایکل باندې دروازه بیا پروسیا تل په کتلې yana شراب اگه بایی مکرشاته مدرسه مدرسه کیو دریبه کله شل کله پرزوس روپے لگه لگه کل سلور کی او په دری با دری مرد برا دیو او مخیر کې که تیلیفونو کو و جید آغا لگو لگو پیسو دا خرق برا کت سرا اللہ پغز حرمینو طرح رسولی مخاضل تکیم ہوئی او دعا گانه کوم ہوئی داد انسان خپل مال کې خپل عرف کی ترکی ردی او در اغا شمتی آغا گل و بغلتی لکه دا بخلو دا شومکیا دا یو ګندې یو روحانی مراد دی چې کوم انسان روح ته مراد لګې دي لري تر کېنشي کولی بیا یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو انفقوا خرج کوي مما دا هغه مالنا رزقناكم چې مونږر کړی تاسو من قبل مکه دا اینا جرا بشدا لا بیع فی نه به بیا نو به په کې هر سوال به په کې اغه سوال به کې نه ک ادابه اعدادن لري مراتب اغه سوال هر سوال مراتب له اندین دي اعداب هیڅ ما له اندین دي اعداب هیڅ ما بعشرانی ولا خلت او نو دوستانی په کار راځي چې کومه دوستانه د دینه هټکری یو پدین باندې تا دوستی را د دیندارې دوستی را دیندارې تعلق الوګ دي په دې هوبالته ذکم د بدیینه تعلق د بدیینه رښتینی ولا شفاعت او نشفارتو والکافرون او کافرون عمد د ظالمان الله لا اله الا هو رب د مخک سره فری انکو مال لګوې صرفه راوندې مصليده فارا کدا مصارفه لم کیوره شي الله لا اله الا هو الا ما نیل الله تعالی علیہ رحمتا واسعه تن وافرتن کامله ربد خرج کړو مگر اس مساله کي ليو کړو الله لا اله الا هو دي ايات تو ايت ای القرسي دي ای اعظم ايتين دا اعظم ايت دي تو سيد البقره دارت سورت البقره تردار ایت ده بخاری شریف کې حدیث ده نبی رسول الله و سلام فرمایي کتابتو ایت الکرسی د شپې لولې چا چې ایت الکرسی د شپې ولستا د دې حفاظت ملائک تر طرفه پوری کئ بارنګ بل حدیث پاک کرا دي چې کم کسان هر مانځ په سی آیت القرسی للی د دې انسان د جنت په میاس کې او پر د صرف مرګ دي انسان مانځ په آیت القرسی للی د دې انسان او د جنت په میاس کې حایل صرف بس مرګ تر به جنت ته دي چې راځي ټول ملګري نن پس بیا شروع کوو مرګه بسې ایتل کو سيل خو هم ورکنه نور خلق تم واي نور خلق بهم دلي نو چې ايده سنت ثواب مليږي عمره منتمله شي دارنګ بل اولو مبشرین ذکر کوي په دې آیات کې یو دا فبرم ذکر شوی چې الله موجود دی دا لا وجودو په ذکر شوی الله ذم بالله تبارک وتعالى حیات را جون ده چې الله جون دې ذات دي سميع دي الله بصير دي واجب الوجود دي داين دي خالق دي تغيراتنا بالا تر دي دام پر دي آيات کریمه چی ذکر شوی ابو هريره رضی الله عنه هغه توکي بکوله څنګه لبان نی یور غل راټینګ کو اپتی منت منتی ولہ کو او ځان به نخلاص کو بیا بن رازم تو بو بازم کتمونه مسمنه پسار ت بیا غل او جبیراټینګ کو به ځان نخلاص کو په درې مې په رجی راځي راټینګ دې نه پریحو او ته زه به اور واخ رازم خو زمامنه کې دو کار تک تاو کو بدايه القرسی له او شب کڑے پر اس په لکنه باندې بزنا شم راځم ابو هريره روي نه بي السلام کوي نبی السلام دي ټول کورنه د روغ خدا کاری اشتیا خبر اشتیا کړه شیطان او څوکم جاتل قرتی ويو شیطان ته نه تختي الله ولا اله الا الله پڑھی ایت القرسی کې 50 کلمات دي قرانوس کلمات دی 170 حروف دی پدی ایتل کرسی کې 50 کلمات دی او 170 حروف دی او طهار کریمه کې 50 برکات دی پدی کې الله تبارک و تعالی نو موږ ټول ذکر او یادونه فا اعتبار دے اسم زمیر و اسم ظاہر صرح فا دی آیت الکرسی کی دی فہا کلمات کی پچاس برکات دی اُلَّسْکَرَتَ پَقِدَا اللَّهَ اسم زمیر او دے اسم ظاہر صرح بعضی مقصرین ذکر کئی ہو چه کلمتو ای بچ دا دا پسائر الازکار که غوره دا الکلام دا قرآن دی و تمامو خبرو کې دا خبرو بادشاہ قرآن دی او سیدو العرب محمد علیہ السلام دی او سیدو البشر آدم علیہ السلام دی سیدو الفارس سلمان پارسی دی وصید الروم السحیب الرومی وصید الحبشاء الدلال وصید الجبال التور وصید الایام يوم الجمع وصید الکلام القرآن وصید القرآن البقرہ وصید البقرہ آیت الکرسی قد اے ای آیت الکرسی کے بطوحید لف التوحيد لز جملي دي په آیت القرسي کې الله لا اله الا هو نمبر 1 الحي القيوم نمبر 2 لا تاخذه سناء ولا نوم نمبر 3 له ما في السماوات وما في الارض نمبر 4 من ذا الذي يشفع عنده نمبر 5 يقعد ما بين ايديهم نمبر 6 ولا يحيطون بشيء من علمه نمبر 7 وتيا كرسي هو السماوات نمبر 8 ولا يعود هذ زمانا بر نو وهو العلي العظيم نمبر 10 قاعده الله تبارك وتعالى او توحيد صفات دان په ذکر دي ثبوتي صفاتم په ذکر دي پر بعد توحيد دا مکمل آیات دي پرې کې شرک په الوهيه شرک په تصرف شرک په علم او نبي د شفاعت قهريه دام الله لا اله الا اللہ چیدی لا الہا لا الہا نشتاجت را سی اللہ نبول سوک الہیو القیوم الہیو اللہ جون دی دے ہمیشہ رہ جنسی پت دادا اللہ نے فا اللہ پاک بار نہیں مرد, مرد, مرد لا الہا الهیو القیوم الهیو اللہ جو اندیرے <انديني> ہمیشہ جو اندیرے <انديني> ہمیشہ دا حیات صفت ہو چھے ہمیشہ <شحمیشة> جو اندیرے <انديني> یو <يو> دا اللہ ذات <زاد> دے <دي> دا اللہ دا صفت مخلوق تا ورنگی دا مونگا استاد محترم بمانا کولا او زندہ ہے نمارندہ ہے فاغم مرگ نرہ دی <دي> دا اللہ نیلاوہ <نا الوا> مرگ رہ <را> دی <دي> کل <كولو> نفس انضائقت الموت الله لا الہ الا ہو چکا نبی علیہ السلام بانے پریشانے را لے نو ام کلمات بے لستا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمت لا الہ الا الله اللہ چرے لا الہ نشتہ بلحاجت روہ اللہو بغیر دا اللہ نام الہیو ہمیشہ جوان دے دے القیوم شلو انکی دا آلم دے القیوم دا غن آلم دے قائم کردے دے و ذکر کئی دا چا تفدید سر آواز ورکول دا گناہ دا او قیوم دا سویل گناہ رکھا عبدالقیوم پزلی قیوم دا سویل جائز دے و قیوم سر آواز ورکول دانا جائز دے اوزمو په مؤاشره کې خلکو کې دا مصیبت راغلي تپوس نه کوي او کديو حالات عبد الرزق کریمني علي کور راځي کیا اوس رازق دا اعلان یوس رازق او راځي کې نه یو رازقیا یا عبد الخالق पजल خالق نمو تو خالقیا خالق وی پیدا کوونکی ذات دا سخت ګولاره کدينا اکنا پکاردې ال قیوم چلون کې د لا تاخواذو سناتون والله نام لا تاخواو نې د لره او نهخوابه الله باې خوب نه راځي لهما په سواې تا الله په اختیار کې آ چې پاسمانو کې د او په مکه کې اختیاارت بر اوقطته د الله چلیږې مار کللې یوااض الله منزللهزی سوک د کته جهبارز بوکی دا الله سره مگر په حکم دا الله يعلمو العفو يگی او دا علم صفت دا الله ذکر کړي يعلمو بو يگی الله په واسته مخکري خلکو جو رسول خلکو ولا يحيطونا او دین شي را جراوله اي هات نشي کوله پیت سره د علم دا الله نام الا بما شاء مگر چوغوړي الله وسعاره یذلی المدا الله اسمانو مزمکوتا ولا يعودو نتړي کوي د لراه حفاظت دتی الله دې رچتاول وی ذات لا اکراه فی الدین لا اکراه زور نشته دی په دین کې یو اکراه بالدین دا یو اکراه په احکام دا اکراه په احکام شته نشته اکراه بالدین مطلب اکراه تل لکه رسل الدین المراد عقیده دی لکه ډیر دا ته روشن خیال خلق چې ځان ته روشن خیال وي هو دلته تاریخ خیال دی دا عقیده حدود اڑینس بارے کې یو گداهو اکراه ده قران کې هو اکراه نشته و قران کې اکراشتا و اذ نطقنا الجبال الله پیدا غره پورته کوی اکراه نو غره په دې رپورته کوي پته پدې خبر اپو یې نه لته خو ته تاریخ خیاله لته خو ته خيالات ډېر زیات کمزوري دي اگر ج تعالی یورپ والے و چې ته خو تاریخ روشن خیاله روشن خیالي نشتا لا اکراح فی دین مجبور والی نشتا پاکیده کې قطبینر الستو من الغی او که سو کې ترا دګی دا ګور ظلم دي یو طریق لاوګه اغه نه لاس کټګیږي یو سړی یې اګه دی نه اوګه هغه څنګه شي دا هغه ظلم دی دا بادي اسلامی سکالران وبانه چا اعتراض کړو هغه ډېر خولی جواب ورکړو او ورته یی تانه تاسو کوم کستایو لړګه او دا غیثو عزت واخلي دا هیڅ بې زهتیو کې تو تر سکدا داتېونی سي نو تبو راغیثه راستي کې تبو سرا دا به دې نه بیا دې طاقت او دې به وادینه ما ودارنګ هرچا سره د غیزه ته واغستی شي ودارچا خور نور نه سم په دې او پکان ویشتل چا تیراس کړه او چې خلکو پی پکانو دي نو اسلام سکاله جواب ورکړو دراکار د سپو کړو زه پکانو باندې ویشتو داسه کار سوک ده د یو زنا نه د یو لور خور سره داسه سوک یې ودا کاره د سپوک له زکه د سپوکاره سره کولی شي لا اکر اه في الدين او ددا حدود دون برکات دي امن به په مواشر کې امن به لا اکر اه في لا اکر مجبور علي نتر په دين کې قطبين الرشد يکيننه کار بيان شي لار د هدايت تر سرک شه لار نه او مين يقبر چا چې انکار کو بتواغوت دا تواغود پا قرآن کی اتا پیره راغلی دا تواغود گرن امانی یو مانا دا شیطان دا یو مانا دا شیطان یو يومانه دا کله معبود سو الله د غیر بندگی دا تو غیان دی عبادت د غیر الله اغه تم طاغوت قانون ډیر شرعي غیر شرعي حاکم او غیر شرعي قانون اتم طاغوت پم یکبر بیت تواب و چا چی انکار وکاو د قانون غیر شرعی نه غیر شرعی قانون دی اندای نه انکار وکاو و یومن بالای مان راو پاللا فقدر استم تکا ندره کینگکا اکળે مضبوطا لن فسوا ملها کینقتا شیدلا الله اور جن کی الله ولی الذین الله دوست دے دا آکسانوں چی ایمان لے یو حرجهم اوباسی دیلرا من الظلماتے دا تیارونا دا تیارو دا کفرنا دا تیارو دا بخلنا. انفاق مجمون سرے و لگاوا ایلن نور رنان دا ایمان تا آکسان چی کفرے کلے اولیاؤ متواہو دوستان د دیدی تواقوو تا شیطان اوباسی دیلرا دا رنان تیارو تا دا کسان دی جانمیان. ان بیا خاریدون دیو پد کې همیشه یو الم ترى آیات نګوره الم تعلم آیاتانه په د نشتا الذي آكث ها جې ابراهيم یي جگړې کړي واه کولا ابراهيم عليه السلام سره مبارز ربدا هکي ها جاء د ها جاء په قران کریم مانو سره مستعمل دي یو دا دی مانا سورتِ انعام آیت نمبر چورسیو گو رئے آیت نمبر چورسی دا محاجی مانا دلتِ مانا دا دلیل یقینی دلیل یقینی مانا دا وَسِلْكَ حُجَّتُنَا او دازمون دلائل یقینیو چھ مونگ ابراہیم تور کرو دلته ده محاجی و ده حجت نمورا ده دلیل یقینی یو مانا سورة النساء آیت نمبر ایک سو پین ساٹھو النساء آیت نمبر ایک سو پین دا دا حجت مانا ده کولو رسولم مبشیرینا ومنزیرینا لئاللہ یکونا للناس یلاللہ حجتن بعد الرسول دلتا دا حجتن دا محاجی معنی جگر اکول دا حجتن معنی غزر اکول شدہ حل کو غزر پاتے نشی بلہ معنی محاجی جگر اکول سورت شورا شپاڑا سم آیات اگور تین دیشتا مفارا سورت شورا شپار اسم نمبر آیات وَالَّذِينَا يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُو او آکستان کی جگر کئیو دل سر يحاجون مانا جگر Alam tara udadi zina amti na zikr kai maqki zikr uko da da rushed da rushed da aw da gai zikr اصحاب us dil ta ki ashab ur rushed aw ashab ul gai zikr kai ibrahim al salam ashab ur rushed alam uruda bar sar kashan no alam ابراهيم عليه السلام سره په بار ز رب د هکې دا اولي تدیوجنا الله و د بچي ورکلوا د څنګه جگړه ګولې اذ قال ابراهيم چې کله وې السلام ربي الذي رب زماني اغذى تو يحيي ويميت ذنک اول کيملک اول کيا نمروست وي اناه يوم زمجن کولم کولم لوقامکاله تاسو هم مرکو له ژوندې کول کې په پسیږي څرګیوه کسباله د پاسه ډرخته هغه پری خاوډه دا مې ژوندې نو ګو بلکله پلار روان راټینګو کولار غوډه مې دا خو ژوندې عمر مې نو ګونداته کولې شه ابراهیم عليه السلام پوښو چې دیغه په دلیل ملیل نه پوې ای ابراهیم السلام د دې د ایول کو بل دلیل تا دا د منازري اصول دیخا انتقال د یو دلیل نه بل دلیل تا دا جړي علم مناظره رشيديه دا ویلي يو بیا ولا پته لګي چې په کم وخت کې با زره خصمنا اغه بل دلیل ته به بوزم چې کله خصم په خبر نه پوي بیا به صرف یو خبره نه لګي بیا به خبره بل خبره شو وروکي اوس ته یو خبره پوي کې نه او ته په خبره او دلایل وې وې کار نه کوي ته بیا بل دلیل وې په سره ځنګ نه کې دې د انتقال په یو دلیل نبل دلیل ته دلته سوال لاندې چې ابراهیم علیه السلام هدا خبره په ځای پریښو او بل خبره شروع کړه دا خبره او ورو له تفصیل کې بون لاله انتقال زکه هغه دا نړۍ پری خبره پویډونه از قال ابراهیم او چې کله ابراهیم علیه السلام عرب زما اعزاد دی یحیی جندی کله کله مړکا الکویا دې سم جندی کله کوم مړکا الکوما ابراهيم عليه السلام وې دی خو نه وې بل ویل شوړو قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام فإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّاجِي رَات نكې د شم ته اغانور لرا د مشرق نا الله نور د مشرق نا راخيږي فات بها من المغرب کړه مغرب نه روخه جو اوس چل نو ورته دلته زم ته سوال داراږي هدي امرود کداوي چې د مشرق نا راخيږي او ستار ابي دا مغرب نارو ی جنوبیا دا خبره ذکر نکره یا خو الله پاکه په خولې دا خبر را نه وستا زمنده چې په دا غځي کې دیو سپینګي راځي ناس کجدا نمرود مده مخ کې زمانو نو کديوی جديده مشک نارو هجوم خلق بول بول خان دل کټنه را هوند مشک نارو خت سړیا اته کې خبره کې فاتب بها من المغربو تیرا خو جواب دا مغربنا ابو حیران پاتش و کافر سلی اور بازی مپسند کرتی کہ انما القی فی فی الحجر سویچ بخلی کے ولکانے کے او چپ پاتش ہو واللہو لا اہدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور قیق قوم ظالمانو تا دا اصحاب رشد مثال ہے کو کوئی ابراہیم علیہ السلام اصحاب و رشد مو کلق قلالو مسلے بیانولا بادشاہ سرے مناظرکولا او کل لذی دویم مثال او کل لذی مثال دی هغه کله دې مراد عزیر علی السلام دی او کله دی پدې بعد د قیامت په تمثیل کوي او کله دی مره علا قريهن عزیر علی السلام دی په یو کړي باندې روان او کله را پریوتو نو ہو دغه یقین دا و چې لاله دی خلق په قیامت کې پر اجوند کول باندې قادر دی او او او او او او او او تن او کنیتا توییو کن کیں پیزت سرے ہوئی دارے جی کہیں ادھا خبر اے نمان لاشا کے پچرا رہن نا انبیال مستلام دا اللہ پا قدرتونو پا توہید کی شک نکویو دارے اقینو یہو تیوریو یو موٹسی جند دے ادا کر مڑا ود کله نتیجه ل بار دې ته موجه ټول کی شنو ولا دغه کی لفعفته باندې کوئ چې او د تا دې تاسو شنو درا په وای دی نو او زر السلام چې الله ذات تکم کې پی سره انا په معنی د کې پی سره کم کې پی سره الله تبارک و تعالی ژوندې پیغمبر مرګ پی راوست چې پی, پی مرګ راوست سل کاله الی بل سل کاله همرګ راوست یو او سل کاله باد را نو ګور دغه مرګ په راغی اوس د هغه زه حالات خوبته هغه ته به وصل کیدل تسکیږي نو ایره دنیا د حالات او خبريګو کنا چې الله را پورته کوئی سونه وخت تیر کوی ایمانخه پته نشته دیګه دې طرف نه میشره ګور پیغمبر دی الله به مرګ راوسته او هغه مال پته نه جوړه سونه وخت تیر کو نو څنګه نو هغه خلکو دې منتري معلوم یو دا پیران دی پته ته دا ټول غب شپ دی دے زیبانی باتی میں پسیریان ذکر کری چه کم وقت عزیر علیہ السلام اندی اللہ دا مرگ راوستو نو دے وقت کی عمر پنزو سکالاو پنزو سکالاو مرهو او د بی بی اے اگا جیڑا بانی حمل مو چه سنگ دیخوا دے دی اللہ, اللہ پاک و لے بچی ورکو چه سل کالا بات دے کور تراغیر نو بچی بے رسون امری سلو کالو کانا پلارې د پ کالو ځکه چې هغه د مګه کل په کنیبي یا اخو غ د احقاماتمو کله کور ته راغې بچ د کالو پلارې د پ کالو په لاره باندېڅوکې پیژنده کور ته راغې هغه کور واللی نابینا شوي ده د هغې یو وینځ هغې دی پیژنده تپوس ته پوس دی نه دوغه حل حذا بیت عزیر دا دا عزیر کور دی ته او دانګي بوډه ته پتاولای کی دا اپ جڑا شوا دیو توی ز عزیر امام او بیا له دعا درخواست ته وکړو چې الله مال استرګی راکی نو عزیر علیہ السلام دعا اوټ للا الله ول استرګی ورکی بیا به نسرا یو مجلس تلاړو پې کې دا عزیر علیہ السلام زویمو او پې کې لارنو وسيمو او دارنګي اگا زوی اوی دا دما پلار دی دی پلار ورته او زیر لی سلام چه دست پلار یما اگا زوی اوی دا د دا پلار دا دی اوگو پا میسکی دس یو شکل دی یو خال گنتا دی نو کاغی تو با دما واکی پلار چی غیو کتو غاق کشانتی ہو برحال داخو پاکی تاریخی خبری دی دا تفسیر متعلق ندی خو با دی پاکی اصید تنشیط الازحان دا پارا دا واکیا د عزر الیسلام ذکر کای او ک الذی مر عل اقریه یا طالب لذی ا کسو تیر شو پاو کلیوان دے و هی خاویتن او دارا پریوتو الا عروشیا بچتون وان دے قال و عزر الیسلام ان یحیی ہا ذہ اللہ سرانگی بعد وندکی اللہ دل رفس د مرگ نا فاماتہ اللہ مئات نماغر آوستو اللہ فضبانی سلکا لہا ثم باعث سبی راپورتو والا دون قادر ذات دیکھو را پا دنیا کیو خودلو چیز ملدہ سراجون دیکھو اللہ لی دی تفوزو کم لبیستو سون وقت تیرکو قالا و عزیر علیہ السلام لبیستو یوما او بعض یوم وحمی تیرکو رضو یا سی صدا رضینا اللہ توی نا بل لبیستا میتا من بلکتا تیرک سلکا لنا سلکا لدی تیرک خوا. او ګوراء او زهیر علی السلام الله فیصله کله مرګ را وستا چرته پورته کله نو پته وته نشته چې ماسون وخت ایرکو خلکو کتابو کیو لیکلو چې کتاب کې راز لې کو جشن شینر بر کا بر مردہ بيدان د ما دانار چې کله چرچنه پک بر کینې مړی ته پته لګی چرچنه دغه چرچنه چرچنه بچیا او زهیر اسلام ته پته ونه لګی چې ماصل کړه تیرکو اون یو خبر وله پتہ لګی چې دا چرچنه یو چرچنا داخل کو کې شرک ورہیو واه مات اقول لهم يطمن ثم بعث قران اكيد اكيد کتاب دی او ور د دې کی اشاره مشه چې پیغمبر رغیب پته وته نشته چې ما سلکاله ترکو پدې کې سونه خلابات او سونه خلق د دې اسنه کني پته به تواګل چې پدې لار څوک تیر شي وي دی او اغي سره زمام ملاقاتونه او ای خبر دا سو ودا خو ډیر زماناته رشي خو پته وته نو صفا خبره ده زکه ګنن نمونه سوق د اغه منو باركي تفول کې دایي سهاله دي لمنګه تاسو باندې خو مرګ نه راغلي دا خو چې پچا مرګ راځي سید عطا الله شابخاير رحمت ته چاته پوس کړي هو د بازه مسائل دا مړو باركي اغه ته يره موله خو پته نشته البته قران کې الله د يمړي واقعيا ذکر کړي چې الله به مرګ ورو ته به راج بندي کړي دا نه پته پوس او قران دغه حالات ذکر کړي ځای وای ما نه پاتنيشته او چې پته وتاي چې تسان ګرې چې پته وتا لګي فماته الله مئات من نو الله په مرگ راوستو سل کاله ثم باثا بهر پورته کوی تیر ک نو ګورا پیغمبر ته پته نه لګي نن سنگ تعال کوړم انتري او هغه تعال پنوکي غل معلومي قال لبست يوما او بعض يوم بما وقتير کو رضیابادی صدر دینام قال فرمائل الله بل لبستا مئات عامن بل ک تا وقت یک سل کالا فانظر الى اطعامك او غردخ فلخراق تدي د انغور رسو او ذس کا اتر لم يتصن خندن ني بدل شوي دار دا اخلاص برکت سل کالا بای پخوان کے پرکھ نو راغلی وان نظر الہ ماریکا دا تاسو رپل ڈبل ڈاٹ تلی داو گو او داو غو دیتا وان نظر الہ ماریکا وګورا الہ ماریکا ذی خپل خرت دی اشاره شو پکي وګورا دا پیغمبر روان دی قران کی بس لجو یو مسئلہ ذکر کایو پدی کی اشاره شو وګورا پیغمبر دے پس سفر روان دی قراق وسر دی اسکا کو سر دی, دی. سور لے ور سر دا دانه جی ما ته کل کڑے زره اوته ما نو بیا سوال کې ینه د کې 100 روپیا موراکي کېو 100 روپیا موراکي نو پیغمبر دی کامل توکل والا کامل یقین والا خلق نزان سره خپل ازباب ظاهريا ته برابر نو نزان سره خو راغمه اغستري ځان سره اس کا کوم راغستري خپل اسور له مور سره او هغه را واندي د راجي ما توکل کړی دی نه اتلګلیک ځان کړوا دا نه گی بیم دا چې هغه پیغمبر دی عذير عليه او ځان سره خر به تللی نو په د خر به ن سوورلي کول دمبی او سونه همديخ او زمون په ځین کې دا خبره ځکهه نه را دي چې انریز خو د ادیسه او داین مطالکرو اوریز دا پ غځ د اسلام تا ل ونځو الله احمارکه اوس دحلکو پهځین کې به داسې څنګه مونږ سپکه او ګتی کاره کوو چې به چاه سزا او کوله نو په خر سورو چې د حالکو پهځین کې دا سیز ل سپکه حضرشیو القرآن مرنا محمد طایر رحمت اللہ علی چکر دا انگریز خلاف پتو ورکلی و حضرت شیخ رحمت اللہ علی انگریزانو پا مشوری سار راتین کلی شا اگلی پا غالا کی دا سپود آڈو کو حارا چولی و پخر بانی سرکلی و مخیولتو رکلی و. و دا دا انگریز خلاف په ورکلی و آ. آ. آو پخر سرول دا دا انبیاء علی مسلام سنتی نن پا زین دا سپوت گرزیدلی و وانظر الالهه مالكا اه اهو وګورې د خپل خرته دي ولي نجالک نه پارا مونږ درو دی را نه ده قدرت د پارا د خالق وو انظر الایزوامه وګوراده دی د یو کوتا څنګه پورته کو مونږ دی نه را بیا غوندو دی نه راغه وخت چې کړه دغه طرح شو دی اعلمو دوش پښ مار ک نه و پي و دي اعلمون درا الیم نه مراد عین اليقين پس تر ګفر میو لیزو ان, ال ان الله على كل شيء قدير شي الله پار سبانه قدرت والا دي و اس قال ابراهيم چکل وي ابراهيم عليه السلام ربي ارم ربا اريني او خي متا كيف تهل موتا تسنګ مړی ژوند کې پریکټیکلي دل وړاند ما رلي تو من تایک نشتا بلاولنا الله ولكن ليت ما قلبي لكن دي د پارا چې مضبوطي الله تویخه فخذ اربعه من الثوير سلور مارغان رونیسا اولدا مارغان کومو قران او حديث کی تذکرہ نشتا باجی مصطریونه کلکلیو او بہرل شہاجت او فیدیم نشتا شدات ترو او بانگیو او, او کارغو او ارس جوو بیا په کی باجی مصطرین شو رشیوی دا کارغ خپل صفات او دا بانگی صفات او دا تتر صفات او دې نککل کړي او الله بس ار څنګ مارغانجو قران تہ خاموش دی احادیث تہ خاموش دی قال او فرمایل الله او نساء سلوردہ مارغانونا پسرحن الیکہ عدد گرزان سرا ثم قطوهن بکی مکه مکہ زان سرا یادت کا او بیا دی ټوکړي ټوکळे کا بیا د اغه نه زپه د پغرور باندې داسه لګلګ کیرو بیا ولا आवाज کا اذا څنګه بیا تا ترید الله یو خپل قدرت ظاهری چز دا سکوما ثم اجعل بياك ذوا ابتدينا كل جبل منهن جزاء ثم اجعل علا بياك ذوا فهريو غرددينا جزءا سيساء بيا आवाज ولوكا ياتينك ساعيا رضيت الله بمندا وعلم بويشا ان الله عزيز حكيم الله ذو رد الحكمه نو على ذات فلا قدرته ذكرك او ګورا حضرت علیہ السلام په دنیا کې په مرګ راوست راجوندې کوشل کاله پس او ولله سوره حفاظت سره هغه هغه محفوظ ساتلو حدیث پاک مرادي چې الله تبارک وتعالى حرام ګرځولي په ذمکه باندې چې د انبيیاء او جسد داو کو لريخه د انبيیاء له مسالم جسد دا خو نه شي اپاک او سالم او محفوظ با برکت پروتی نو روزے علی سلام الله پر تل کا علمر جو زندہ کو اغه خری وته دوباره ژوندیک او فراس کاک محفوظ دا الله داسه قدرتونو والا مولا وګور ابراهیم علی سلام دا مرغان نو هغه ټوکلي ټوکلي کو په ورنو باندې کې خاو د اواز ول او اقشان د ټول و در پاس ده دا الله داسه قدرتونو والا ذات دې مثال الذين ينفقون او د دې زنه ذکر کوي ترغيب ور کوي صدقات او دغه لپاره مثال چې ذکر کړي مثال الّذین مثال د آکسانو ينفقون چې خرج کوي خپل مالونه ګورې ينفقون اموالهم خپل مالونه حلال پاکه حرام مالونه نه ګورې په سبیل الله بل رضا الله کې د دین مراجو کې لګي لې اعلیه کلمت الله لګيو مثال الله ذکر کړي عم سیل زده کرکی د انفاق دین پاک پیسه به ل الله چې د قران او سنت د درځو د دې مرکزونه په آبادایو د مثال کما صلی حبت پشان د یوی دانی دی عم بتت سبع سنابل چرازرون کی هغه اوږي ور یو دانه دی او کړه لا د یو دانی هغه اوږي رازرون کو او په هر یو وګي کې سل دانی دی تا یو په یو لګورا دارنگی پاغیبانی دینی اوکار روان شو آگیس را نور کسان را پیدا شو تا وصلو پیو طالب علم تا کتاب واغستو اتالب علم اکتاب نا علم زدکو اس سلطنو تیخی تا ستونو سواب تا تا ملاوی تا کوشش لو گو تا خو صرف سل دوسر دو تا خو زر دوسر روپے ہو لگو لی غریب مسافرین کئیو څانت سبکو نه ویدل شپه مطالعه کیدلر یو استاد ويو کنزل ترکیبونه یادې خواري کوي مهنت کوي پيادي عالم شو بياري درسونه د قران او حديث کوي نوستافه کې باکې دې سره الله پاک داسې مثال ذکر کوي چې مالو لګوي تفسير القرطبي ذکر کوي د آیات په خبره مدلارت کوي شګور د زمیدارې د کسب او هيسته کسب دی ها ام بتد کسب دی خو الی هيسته کسب دی چه تا دن دا کار نوبا دیتاو سا دن دا که چه خیر و پیده متعدی دا انسانانو تم سارو تم مارغانو تم رسی او شرط په کداری دا دن کار بنو پری دی کمسل حبت انبتت سبع سنا بلا حدیث پاک کم را دی من سن سنتا حسنا فلہو اجروا واجر من عمل بیها تایو خطر ای کرائی یوزګی تاسو قران کریم دا درس سلسله جاری کړو الحمدلله ثم الحمدلله دا محلی والا دا ملګری چې دا درس دلته شروع کړو ادینه سلسله روان شوه لوم په کلی کې با بلکنور نور الاکوبم هغه داوری تفسیري بکې دی ود د زنا نو تفسیرات دا دوري پکینو الحمدلله سکالم تر دمغه درس مېږي شاه سیف داغیر وراده دلته نه قران دا کړو اوی سکال دوره شروع کړلې ده دارنګ د دا حافظ نذیر احمد صاحب خوراکه دلته نه قران دکړو دویم کال دوره تفسیر پڑھا وې کله به شرکت کایو دا چې چا دلته را سلسله جو روکډه وا دنه مخ کې نه شروع شي دا ټول کاته کې کی جمع کیږي ها من سن سنته الحسن فلو اجر و اجر من عمل بها دا ټول سلسله لبنیکستر شي حضرت مولانا الیاس رحمت الله له ډیر صحت حالات و کی ډیر د جاهلیت دورو پچابا ملمانو پاغ علاقہ ور ترزم مزبیکو زره بوت میواتیان دالو یار کیا کچھ درد ہے تا په هیته ګدل دی ګولې او تم کیو ټک بیٹه کوته تا تاسو کته برکه ګدل مرضی کیه کنا داسه حالات کې حضرت جی کار شروع کو او بیا وګورند دنیا داسه حته بنیو داسه ملک بنیو داسه اقلیم بنی چیل تا برآ حضرت جی رحمت اوږه आवाज اقا پرې دا ټول دا پکا ته کی جمع کیږي مثال الذين ينفقون بده لګ مال پخر خرچ یو داعی په تیار کا مجاهد په تیار کا دا کی دی برابر والے په د خلکو کا عملی تربیته یو کا کزې نه جوړ شو اوبه نورو تربیته کایو او تا تا کاته کی بجې مکی کی خا زنده کول پکړ دی مثال الذين مثال دعاکسانو شیخ حج کیو خپل کې پښان دا غداه دي چې زاروغون کې ووږي او هر ووږي کې سلدانې او الله دې يا تهي چاله چووالي الله پراخ عليم علموالدين الذين ينفقون كثان چه غشي خپل مالونه فلا رضا الله کې ترتیب را لاله الله بياني چې مال خرج کې او ترتیب یاد ساته اسنه مال دیو لګو او بیا لګي مړسل په مياغرز نه ورګلي اگر مې له جمعه بیل کې پیسې نه اور کړې اگر مې راځل نو کړې اگر مې راځل نو کړې کدا کار کو نو وسپلې نی بیا دړه کا نیکي کار دریا مې 달 الزینا کسا چې خرج کې خپل مالونه پلار الله کې بیا نور پیسې کې خرج کړي منن ز بادلا ولا عاونا تنګولا څنګه مزدفاره د وکې شرایط دي یو د مزدفاره شرایط صحت یو شرایط د بقا چدا موز باقی پات شي شراط صحت دا او دسو دا ارص دا دموز صحت دا فار شرط دي شراط بقا چې ته په مانزه کې خبره ونه کی خوارث کا کو کی کو خوارث کا د مانزه کې و کو خبره جوه کی موز بیا باطل شو نو د صدقات او د خیرات د فارم دا دوګې شراط دي یو شراط صحت شراط صحت کې اخلاص لازمی دی او شرایې بقااتې لکه تر سره خوتااسې زوردو خدا به تو سن باج پ کې چېد په د تس باون نه کې یا چاته د خیات زوررکه بیا ک راشه نه منکه لګیاره تهه شوه خیرات کم خوتا له دررکم سړی چا به را شه رااک د پ مبرابر کوهله اوبرړه نو دا تنګول دي نهته بره پاوت کېغګم دی داسې خلکې که نه خیررات سر دقااتې چاته ورک او نو بسټولو مه بیا غلامانه ګزول ی. اللزینا ینفقونا گسان چه خرچ که اقبل مالونا فلعرض اللہ کی فمالعیز بیونا بیا نور پسی که یا چه خرچ کریو منن زبادلو ولا ازان تنگولو بیا تنگیم نا لهم عجرم دیلا لاجر دی فنیز درب د دیبا نبازی چا تلشلو پیور کیا زرانا نبیع ار غم خاده کی لگی ائی زمون د کور خورا کیسړی مو له پخکړی لېګو مو له سالن لېګو او موږي خیرات وکایوم دیته اور کو ګور دی داسی چالو کو او دی داسی چالو دا خیرات تبو برباد وا دی تاجر د طرفه دربد دینه ولا خوفن لیم نبا یرا په دیوان دی, دی ولا هم یحزنون اه او نبی غم جنشی قول المعروف وماغفرا اوه نانيكا اوه ناد بخني دا غوردا بخن دا غ غور خيرات نات يور پشيش ور پسيشي تنگولو والله غنی حليم الادي بي پروا حليم بردبار ذات یا يا اي الذين امنوا ايمانوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والعزا تاسو مباتل وای متبا کوي خپل خيراتنا ثواب د خيرات تبا نكي پد بدل سرا والعذاب پتنګول سرا چې کوم کز صدقات او خیرات والو پس خبره بیا کوي چې مال می لګوري دامی کړی دا پشان دا آکس دی یون پیکو چې مال لګی خپل د پاره د خود نه نه خال کو ایمان راळी پاله او پر از مسالو ومثلहू کماثلی صفوان د دې مثال پشان د هوارې غټ دی یو هوارې غټ ده عليه تو را په خوري دی اب اابون او رسې هغی ته تزباران پردي ل سپ خیر رکو لکو ورکو لو تنګولی وړ بس ارس ختم لکه سم یو سپکانې د پغېګ د غبار پرو دی باران راغې بلکل اچپ پوچ سپ شي لا قددیروونهدي قدرت لري پ داغ س چې الله توفیک نور کوې کوم کاپیرانو ته او مسول ن ون په دې ټولو کې هغه مثالونه د انفاق په سبیل الله ذکر کړي او او سورت البقره په دا مضمون بیانای تفسیر ومثل الذین ينفقون اموالهم ومثل الذین او مثال دا کسانو ينفقون چې غرض کوي خپل مالونه ابتغاء الله د پارا دل ټاولو درقامن تی ادا الله وتثبيتا من ان بو ذهم دو مانی یا تثبیت د ثواب ندی یا تثبیت د تثبت ندی د پارا د مضبوطوالی مال دی د پارا لګئیو چې خپل ځان پاغي مضبوط کی یا وتثبیتا من ان پوته هم د پارا د ثواب حاصل اولو د خپل زانو یو سڑی دا اللہ دا پارا مال لگئی نسال سنگ دی کامسل جنت ام بی ربوا پشان دا جنت چی پلول پشان باغ چی پلول مقام وی یو زیکی باغ دی پا یولول مقام باندی واسوابها وادلون ارسیغیت باران پاو پایی بانے باران راشی چونکہ اغزے که ہو بدن کی گنا اغی زاپی و بد اغی نا بار روزی چو سونا ضرورتی نو اغی تا اغی خپلی و بدن اغاو آخلی نو دبل میوی ورکی او کچر تا دغ زیبان باران اونشی نو یا معمولی باران و یا لا پرخا دام ولا کافی یو نو دارنگی انسان په اخلاس سر مال لگی یو نو اگر که غلق مالی خود اغی دیر زیاد سوابونی یو بآتت وکله ها دوی او په لې ورکی می وی خپل دو چنده کو نرس وی ولا باران فتو الله نو کافي ولا فرحا يا لك باران مولا کافي والله بما تعملون بصير او الله पावसा جتاس كوي بسير لدن کی ذات ده اي يود احدكم ايا حي وتن شیوی اغلر باغ دا کجورو دا انگورو باغونه دوئیو دا انگورو دا کجورو بائیگی لانده دونو دا اینا نهرونا لاؤ من کل سمارات او دیلوی پده کیا کس ما میوی یو سرید و باغونه دی نهرونا شتا سمارات شتا دارنگی و اصواب حل دی سری لاؤ رسی گی ولهو زوریتون دعفا او ردو اولادی کم زوری ما شمان بچی پا باغ بان سخت سیلی رالا اغا سیلی که اورم دی او باغ عصوزی دا نو دارنگی که پا, پا غلط عقیدی سرا پا غلط مال خرش که مثال دا شانتی دی مال خو اولگو خو از پیداورتنک عصوزی دا فاسوابہ اور سیگے ایت یا سوار سخت سلی فیہ نارن پای کیوری فختارقت نو سو زیغلرا کذالک یبین اللہ دارنگی بیانی اللہ تعالی تمثالنا یذ فراج کار اخلی یا ایہلذین امنو ایمان والو انفقو خرج کوی سو خرج کوی خرج کوی دیو نه غوټه ولا یا ایو هلذین امنو اے مومنانو انتکو خرج کوی قران داسې عجیبه کتاب دی کډیر بخیلان او شومان یی قران د لغون دا واخ ورگی کی کینی وتا نو دا قران کریم چې کوم پیسو له غوټه ورکړي دا پیغه کولا وی ککه مال ته تاریل غولیو دا غ تعلق را دا غ بینکو نه کولا وی او ته غوږ ولکې دی یا ای او الزینا امنو مومنانو مومنا ان پکو خرج کوي من تو عبادت د پاکوا شزوننا ما کسبتم جتا سو گچلیو مال پاک مال لګوي دیر د خلکی مخکی عملګری مون سره بي تاوکا وې زم مدرسې کې د خپل واق مطابق امداد کول غواړم خو په یو شرط سره اسرلی ډیر زیات بیمارو تکلیف کې وو او جنزه ماز انوم پتہ و لګي او بالکل طریقې سره نمونګه په 50 چاندی په 10 نیور و لې بچو کې هغه ټول مرګور بدلته وې دا کشرانو او هغه ځا وختم چا مخ کې دالیږي اونته پیسې دار کوم مونږه ته حیران شو بچو کې مونږ ویرا ته پوښتنه هم بیمار دي دا ثواب هم pkgو شي لالو دا سره موږ د خپل واد مطابق سيکرام یوړو اویځ دو په دې باندې خپل ام تاسو بلای کرام واپس وړل بل چاته وړکی زګا دیوخه کې دو خپل واد مطابق که کې دی کار څو دی دا امداد کومه نو ګدا کرام زوالم زماره کی برایش دا ګورځي زيبت لکی نکرو او دارنګ زمانمن به بالکل لکه را کوي او مونته پټی په من باندې شریف چرایې دی طریقې سره باراشي زموږ دی, دی, دی کی ګیټ دی او د دویم نمبر زمږ ګیټ دی تا به درواز وټکرې م به شوي ځکه د بار د راتو نما الله دې حتې کا میلاواجللوله نسیب کېلا دی تهڅونه مال مسه کې لګورې دته قبول ک داسې الله والله خلک میلاوي یا یوله زینا منو ایمو مینانو انفقو پکووخرچو کوي من توې باتې د پاکو آ ما ک ثتون چې تاسو ګټلی مما او بعض د هغ خ نه چې مو رایسې تاسوله مکې نه زمکه ستااکم پس لغ نه لګوه ولا ته ملخبیسه او ق مک د ردیممال دغې دا, دا نا چې کوم یوسی د استعمال نه کم سی په کې خاپګوالو ویر دا خیرات کا داسې مکوه ولا ته مه او کس مک د ردیممال دغې نهتون ډر خلی که چکهما ټوپه دې استعمال نی جوړي جماعت کې اورو غردی دا به خلک استعمال ای نه پاک ستا تعالی رپار لگا وا ولا تیمم الخبیث او قست مکره در دمال دا غی نه چې خارج کاویې ولستم بیاخزی ه او تا سونه غستن کی غی لرا خپل خدا ته نو وخه خدا ته الله ته ورکه الا انتو میدو په مگر کې شومبوشیو کې پایي والله مو پوشی الہ دی پرواستا ال شریذات الشیطان یعدکم الفقرا او شیطان یریتا صلیره غریبنا شیطان وی کرا پیسی دی ول غولی بس گوری خیر تا بکینه پیسیونو لگاوا او اللہ فرمای دا پیسیونو لگا او نوری بدل دیری کما الشیطان یعدکم الفقرا شیطان خدا اللہ سره مقابله کایو دیری کله بالکل جی وسنه کی دا جوړ مربیا واسنکی شیطان یای د کومل فقرا شیطان یری تاسو لرله محتاجینا شمال اون لای کنی مختاج بشي خیر ته بکی نی دا سي خبره ده د مال لګولو سره انسان مالدار کیږي و یعمرکم حکم کئ تاسو ته به پکارو نو والله یعدکم ګور مخ کی یعدکم ذکر شو دلته می یعدکم ذکر شو دا مخ کی یعدکم دا وعید ندی یردرکی تاسو د تا دا دلتا یعیدکم دا وعادی ندی تاسور اللہ وعادکی دانچہ اللہ تاسو یرئی والله یعیدکم پا باق سرا معنی بدلی جی بیا والله یعیدکم یو مزدر وعاد دی دا, دا بالمزدر وعید والله یعیدکم او اللہ وعادکی تاسور بخنی دا قپلت رقنو دا فضل اللہ اجتماع لگے ذبتعالب خنا کو ذبتعالب نور مال سی وا کوم الله فراغا علم ال ذات پر فراغا استم کې علم ال ذات دي يوتل حكمتا ميشا ور کوي الله حکمت چاله چواړي یو حكمتا ور کوي الله فهم دا قران دا حکمت یو ما نه فهم دا قران الله ورکی کوي په دا قران ميشا چاله چواړي دنیا کې هډير خلک و اللہ پاک ار چا تا دا قرآن پا ہم پوئے یو تیل حکمتا مئی شا الله اللہ وغالی قبل کتاب تے